کې دوی تعلیم دے ردی نه مغفله شوي او نو لعین دوه کې شوي قال فحت منها بشر هذا تو کوشا منها جنتنا جواب یا اسماننا دوا یا خپل مرتبین کوشا مرتبین او غردې کړ په ما یو کوم لک په ما يمبغي لک ان دې انت تکبره تکبر کبر کی په اپدی اسمان کی ولی تا کې را تکبر ما دشتا خدای په کوئی د تکبر ما د پد کېشتہ ک تکبر ما د یو په خدای کړه په بل چا کې نشتا لو فخرج تو انک من الصاغرین د ذلیل خلق مخلوق نشوی صدا رسول الله حضرت رشدی אבי دی من دواز علی الله رفعه الله بېګې چا چې توازن خدای له وکړه الله به پورته کی ومن تعظمه واسعه الله او چا چې تکبر وکړ نو الله به حقته کی دا د جنت نه نه راکوځنه کو مرتبه د جنت نمبر په جنت کې دی د اسمان نه راکوځنه نه مرتبه ته ور رسیدم تکپور نه ور وګړو کنه صدبخت لشت شرکه حدیث حضرت وی دي غالب ان جدي بچو شدي ګمرا کړم دا دا لقب جناب کی درخواست کړې دي ان ذرنی ته محلک راکا الی یومی تر اخر ورځې پوری یبعسون چې دا خلک د قبرونو له را پاسوري شي چې مسلمان شه به ده دا قبر د زندګې نه یې ریدلې دي چې دا قبر ژوندۍ په ماران شي کله مطلب دا لري چې خلک بیرته را پاسوري شي چې دا قبر د زندګې نه بچو مقال اللہ وتویچ انکا ملن منزوری نا مطلق تے او بل دیکھو اس رقیت پروب تے انکا ملن منزورینا الى الوقت المعلوم دا قبرازی کا خیر خواه سورت حجر کی برازی انکا بے شکت چے من المنزوری تا تا محلت درکڑی شو تر وقت معلوم پوری چې دا اولش پیلے سره ممر کے او پدویمش پیلے بجم دیکی گئی او سلویخ کار زمانہ دا قبر بنا رہ باندرا جی بچ کے دیا نشی دقیقا خدای سر مقالم شروع دا فبیما اغوی تنی دیکی ولموت با خبری کردی چې دا با سب ویجا دا او با زویچ با شسمی پبما اغویتنی پب پب سببی اغواکایایا ما همزدری دي هر صورت مزدری دي ا بعضو دا سره پبما اغویتنی زمادې قسم بي په گمراه قول استا ماررا ندہ اغویتہ دام د خدای یوسیف په دې د په سپت قسم صحیح دي زما دې قسم وی په گمراه کولهستا ما لره په کې کنا لا اقعدن لههم خامخازب کینم دې مخلوق شتا تا استاد دې دادمه له سلام دې الواتا سراطاکل مستقيم پاگلانی نی غستا کی کې کی مو توقینم اددی الله ري دې نی غي لار نبي گمراه کوم ثم لا او بیا بو تر اعظم ممبئ دې دي هم بېګې د مخې طرفنا یو ټکی وان من خلفهم درستونه وان ایمانهم د خې طرفنا مو تر اعظم وان شمائلهم د ګسره پوتنه وا تر اعظم او د وترپ نه پری خو ده پری خو د شپک جهاد کی طرفنا عبد الله ابن عباس حبوی چې دبره نزدک نشراتی چدبر نو د خدای نور دی د خدای رحمت ده ده ده ده خدای ده ده دی اس نه چدی دا شیطان د د خدای رحمت او د بنده په مابین کې حیل واقع نه شي دي نه شي حیل تر بزه کنه او عوذت علی بان ته چیلان دیولینوي لا نه خوځ کنه وی چې په هغه تکبر د اله دې سمخه نبو ترازم د شان نبو ترازم د طرف نو مو ترازم د ګست طرف نو مو ترازم ابن عباس وی چې دا پره نه زکنه شاته چالت د رحمت په مابین کې حایل نشي او الله د جنازې نه راضي چې وی دا سدي په لغزار دی ور کې هیڅ د تکبر خایه عربی کې د الله د جنازې نه راضي دا ظاهري ترجمه دا یو ترجمم ترجمه شوی دا هغه دا ټول اولمو لیکلي د نو زو ثم لاتينهم جاء بوتزر اعظم من بين ايديهم دماخر طرفنا يعني ذا اخرتنا ما ختكم احوال لجاهرتي خلف ما قدرك ها متيم جنه ولا نار ولا ان كنتا كنا احسن حالا اسعده جنه او ومن خلفهم دروست طرف نه دنیا په دنیا به ګمرا کو دنیا څخه کم دې نه ده دې نه جنت مخه تدې ا د خیر د نیکود طرف نه پنې کې کې به دي ګمرا کو ولی نه کې کې به تدې یو وغيرها د پر مراد ده شما الا ين بده او تجدو ا ته ب بیا اکثرهم اکثر د دین شاکرین شکرږي شکر, شکر گزاره امرتبه چې شکری اول او پرد اقمل د شکر ایمان دې وړي بس به ته خدای پاک کوئی مقرر قال اخرج ازا من حدد جنبت دا یاد د اسمان نه یاد خپل مرتبه نه درې خبرې مې کړې معیوباً معيوبا مضمت مذمت کړي او ایب بیان کلی شوی او مدو حورا لرکلی شوی ده خدای درحمتنا از امان ده فیصله ده چه لمن زکت تاسر چا چه لبیکو که لمن خان خانغسو که تب یا که شتابی داری کشتا من حمد دی مخلوقنا نولا ام لعننا زبڑکم جهنم منکم ده تاسونا اے جنناتو او انسانانو اجمعین منکم سمنا ده تانا اوستادا لشکرنا اجمعین ده طولونا ادم علیہ السلام <سؤال> زرہ کتاب سروشو اولا پارا نبتیشو یا دم اسکن انتا اے دم علیہ السلام ہوسیگا تا وزوجو کل جننا افکولا تاسو قرائے من حیثو شئی اتمان نکم زین چستا سو سی یعنی خوحوی ااسو تازای دیدا راز جو ولا تقربا اتاسو منی دیکی گا تا شئے کنا دا شبشه پیګی کنا د زیاتی کوم کونه په خپل ځان د نقصان د څون کوم نه خپل ځان ته من نقصان ورته ولای ولید جان ته پوشه نه په وسوسه وسوسه اردو له له شیطان دې ځوان ته شیطان دا, دا پکم مقصد باندې نیوب دیا د دې د پاره چخاره کلیشي نیوب دیا چخاره کلیشي له حماد دووان ته مجبور یا ماوریه ماوریه اگر چ پهټه ان هماده دی دوارونه ما چاغه عورتونه دی د دوالو دی سوات جامد سو اتوندا ویل کیږي ا غبدن تا چ داغی خکار دل او خیا صلی قپکی زګه وت سووبین راز او وقاله وی وی چمانه حكما تاسو دوار نه یې ربکما خپل پروردګار ان حاجې شجره د دې اونې نه نیمه نکړي الا تکونا ملکين مگر چې شیطان سو پرشتي اې په ابتداء کې تاسو مې نکړي به او کوسم دته نه خراب کو کن با او تکونا او یا تاسو شی من الجاهلین او یا تاسو دی د امیشن په جنت کې د زمریده خالیدین نه بشه او په ابتدا کې چې من نکړې و نا استاس او مزات کې لږ قوت پیدا شوې د ورچو فره ا دغه اصل کې کنه قسم باندې ادم عليه السلام دغښو وقسمه خبا او قسم یو کدي دوانتہ چې انی لکما چې بهشک ازستان سره پارا لمین السوالحین پیګدنه سی ټون کو دوستانونه ان نصیحت کوم کو دوستان زمما پکې خیر نشته خیر پکې صرف پښتان شو دی الله په کوئی فضل لهما اسقطهما فضل لهما دې دوارې او خيول جنې څاغې تېکرو د خپل مرتبه نه بي غرور په څو د خپل پرې په څو د خپل پیګه د پرې الله په کوئی چې فلم ما ذا قشجرته ار چې دې دوار اوسه علاقهونه نه خنا کې دی بدت لهما محکار شدې دی دوانته سؤاتهما عورتونه دیوبل پېږي چې عورت سؤاتهما څه منه عورتونه دیوبل تکرار دې دی پتر ترجمه کیږي او توا په کانه دیوانو شو روکلا یخې پانی چېن خلولې علیهما پخپل ځان پوری پېږي په بدن خپل پوری ممورۃ الجنه ممورقه شجر الجنه اما انا د پانو د اند د جنت د علماء په دیدی چې د یزرده پانی د شپه او رات پوري لګولې کټه کټه پانی او انا ده خوما او وذو کو بی دوان تر ربهما ردت رب غاړو لم ان حقما ايتاكما نبي من کړي ان تلکوم شجره د دې اونینا بل واقلکما نتا شریته دې شو پرمانه من من ماقلکما اوماتاش پنوی دی چې ان شیطان لکما عدو مو دی دشمن د ښکارا باس تیک تا شیطان څه ګناو کړه مخرا وتوی ولیتی ال ما مانا کان الله تاسو دې ځما منه ندالې دی شروق حوالدم السلام انت قدنا فرمانی وکړه ورته وی ولی وی بس ربنا ظلمنا ذا مانا ذا دا قبل بس مانگا شو ست تقصير لاناو شو بس خان كامياب شو قالا ربنا دير دي بانو ويچه افرور دي گار بمانگا ظلمنا انفسنا مانگا ظلمو او زياتي مو کو پخفل دان باند معقيدا مانگا زياتيو کو پخفل دان لم تغفشر لنا اكتا مانگا بخنو اَو اَرْحَمْنَا پَمُږه می رُبَانِي وُنکي لَا نَكُونََنَّ مِنَ الْخَاشِرِينَ يَقِينًا مُمَشْدُّ تَوَانِيَنَّا قَالَ بِتُ او يَلَّا پَت چُکُشَيْ بَادُكُمْ بَادِ اسْتَاسُو يَنِ بَادِ الْوَادِ لِبَاعِذِن نَنُورُ بَادِ فَار بَعْدُو دِشْمَنَان بِي پِيګي بَظُلْمِ بَادِ هَم بَازَن بَادِ وَقْوَ بَادِ زِيَتی کَي اَو لَكُمْ فِي الْأَرْضِ اَش پِيګي اسْتَاسُو مستقر موضع د قرعیدی دلته ممیشنه یکوری همیشه یې کبیابرازی بیا برازی و متا اون او متا او نپدا الہین تر یوټی مکوری چې وقته مرگ دی هم وقته مرگ پرې پدې دنیا کې پیدا والی او بیا برازی قالو بیا لا پک چې پی ها پدې مکه کې تحیون پیګی تاسو به ژوندۍ تی روي پدې زمکه کې ورته سو جمدی ای یعنی ژوندۍ به پکې تیری وای او پهې هات موتون اپدې زمکه کې ورته سو پاکيږي ادرېما ممین هات خرجون ادهې زمکه نه به تاسو به تر تخرجون احیاء یومل باص تاسو برابر هر قولی شي جمدی په یوم باص کې د پاد دې چې تاسو نه دنیا د ژوند ته پوسو شي ننیامتونو بیان شورو دی جی خوا بس را دی جی دا صدی دی تنیامتو لباس وی بیا لباس کالی با پا درے قسمہ دی درے قسمہ لباس دی درے وارو قسمو بیان باو را دی جی درے لباس باو یا بنی آدمان اے بنی آدمو اے د آدم علیہ السلام قد انزلنا تاقیق سرمانگ نازل کردی پیگے پیدا کردی نازل کله د پتا سبان یې پیدا کړي دی د قران ایزوی مبارک د استلال یاد لرم د قران شریف مبارک او د حدیث د استلاله چډي کمشه ډیر محترم بشان وی ډیر د پیدي شوی نه ازیک قران ایزوی مو پېږي کنا د خلق نا تلپوش په انسان شرک په تا قانون دی په قران شریف کې چې کوم چې بشان دی نو دا قدرت کې دا انزال نه‌تعبير په څه تر کې دخل دخل په لکو غورا و انزلنا الحديد اي او خلقنا الحديد فېګي او دا قدرت وانزل لكم ثمانيه ازواج اي خلق لكم ثمانيه ازواج د لري تاسو شو یو د 2000 ورځې قانون لا ته چې معلوم وشو چې څه دي چې دا ینه محتسب شان شه نه دا چې تاسو معلومه دي چې انا غ سره چې دې کنه په ګناه د انسان نه حیا دي په دې د دې ومدا معنا ده کنه ایمان غزالی وږي ایمان غزالی ويدي چې ګورہ اولها خطا د دیوانو اوشوا په دې سره لباس لا معلومه شوا چې مستلزمه ده هغه شتو د حیا د انسان نه ښه بس وېما زم ټکي پکې دا دي دغه زړه ټکي دا څه غنړي زم ټکي پکې دا دي نو دې به د الله د جلال نه بعید کیږي په فورن د جنت سره کوژل <سؤال> دا بنا چې ګناکيږي دې په پدې باندې به ډېر ترتیب کوي وښي دا د ټکې ویګې چې په ګونا باندې په بوب من الله مرتقيږي تا قدسمه کې تره کوي اته خبره ده چې څو ګونا کي ځان څخه تبا کوي ځان تبا کوي ځان پخپل اخته کوي هیڅ اصراد نه ولې د موږ او تاسو مخ پخپل اخته کوي ځان نو زکه دا د دنه عامت اللباس بیان دي خدره قسمه لباس دي یا بني ادمه قد انزلنا আলাইكم خلقنا لكم دته دا ينزال په مانه د خرقت تحقیق سره مونږه نازل کړي دي پتا شو یعنی پیدا کړي وو مستاسو د پیدې د پر له لباسن لباس لباس ستوویه یعنی پیجي جامې پوشاک یواری سوئاتکم دا دا لباس اول دی مطلق لباس چې پټي ستاسو عورتونه ستاسو عورتونه په پټ کړی دي دا سه لباس په پیدا کړی دي نعمتو لباس یو قسم لباس او وریشا دا وریشا پچا ته دا په هغه چکم دي دغه دی لباسه ته ته قد انزلنا الیکم لباسا او وریشا او لباس د زینت او لباس باخرا د فخر جامي د نديو اون د جامي او د زینت جامی او د کاروبال جامي وي او د زینت جامي دي دا ویم قسم لباس دي او راضا دریم قسم لباس تبم را شيخه و لباس التقوا دا لباس مزات ته او تقوی مزاف نه مزاف سره د مزاف نه موصوب ته او ځالیکي صفت ته او خیرون د درسې نام موصوف سره د صفت نشه دا نام دی او خیرون خبر دی او دا دریم قسم لباس دي او ولی باس التقوا او لباس التقوا اصل ذلک دغلی باس التقوا خیر داریر بهتر دی پېگی او لباس التقوا سه شری پېگی کنه دی عمل صالح دی او خوف خدا دی تیکتا ولیدې تلبان سو ویل شو ولې په لباس باندې انسان دې يخنه او د ګرمه نه سکیږي بچکی کنه ها تیکتا او پدې تقوا باندې مم شرې د اور د جحنم نه بچی کنه یا وښه دیمه وایا نو تقوای چې کوم دی نو تقوا تشبیه د لباس سره ولي ورکړه پدې لباس باندې د انسان د عیبونه پټکی کړي دي په تقوا باندې د انسان عیبونه پټ شي مکه چې ارث کړي او چې متقی شو نو تمام عیبونه به پټ کی ارث شې دي په پیښې تر دې چې دې انسنا فدا دې مدا بون غل پټکی کپټه بینکی اما ایګونه غم پټکی دا دوو وجنه تقوا تلبه اسریلی شویلې من آیات الله ذالک دا مذکور من آیات الله آیتونه د خدای دی چې دلالته کی پنیا امتو وقدرت حق تعالی لعلهم یذکرون دې دا پار چې دین قبول کی یا بنی ادمه ای پنیا دمو لا جبتننکم شیطان کی کی پریپ کی او پریپ کی او گمراہ جن کی تاسولر شیطان پریپ کی دی واقعین کی تاسولر شیطان کما اخرجا لک سنن لی چدره استلیو ابا وای او پلانر س تاسو ادم علیہ السلام د د دستا دشمن دے. نتان صورا مر اپلا ابر دی جهنت ناخ او صورا مر اپلا نه جامیم استردی انه تان صورا اگستنگه دستان ام دوستی کواه اللہ مسلمان ام غیرت اود ری چه صورا مر نه جامی و بسته انتان صورا دوستی کواه انسون اغالطکار کواه او دستان صورا پخوانی دشمن دی من الجنتی ينزعو دا حال واقع شوید پا خالو کند شیطان کی چهسته ان همده دې دوار نه لباس هم ما لباس ته دوار ولیدې د نزع لباس ته په سبب نشو شو کنه دیوری هم ما د دې لپاره چې وخی دې دوار ته سوء هغه په کې مستور اورتونہ د دی او انه ذا شیطان چې دی یراکم تا ویني هو دی او قبیل هو لخر دد دا, دا, دا, دا هو ول راغي ذکدا وقبیلہو د یرا په زمیر مستتره اټت مذکر تاکید په پر څل شو کنه انهو تاکید سره دا شیطان چری یراکم خووا ویني قا سولر دی او وقبیلہو او ددت پیګلخری او ددت تابعدار پی من حیثو د اگ مکان نا لا ترونهم چتا شینی نه نو زد دې د تاسه د اغه مکان نویني چې تاسه د دغه مکان نني نه د تاسه ال د دا دې دامه ناروته کنه چې تاسه ال تجا په اغه ذات په عرب باندې ونيشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما دې کنه مطلب که اعوذ بالله تاوي نه په دې سرسو شیطان چې ده نطاب پناه پا اغزاتو نی ولا چه اغزات دیوی او دیوی نی چه حق تالا دی دیکن دی پناه نی والپکار دی آده او باقی دار رکنا دقا شیری جی او من حیث لا ترونہم نی پیغمبر علیہ السلام شیطان نی ولی او خدا پا کوئی چې لا ترونہم او دار انگی چه کم دین و ګی ګډرو او لیو صالحانو شیطان دي دلې دي بلکې دی ولیدو تللی دي په تلمه حضرت مبارک حدیث شریف دی چې تلمه چوساره ویلو لا دعوت اخي سليمان کدا نبی نوما په تللی وی چې خلق د مدینه منوره ماشومانو په شار للوبي کولی دی په می تللی وی باب خدای ویلا ترونه هم وایا ناقزيا مطلقه ده كيزيا محمله مطلقه نه ده دا نا خدایمه نه ده دا مطلقه نا محمله ام محمله فزمند جزئي کې ده پيږي دې کې سده الکه ده دې کې ايجابي جزئي دي پيږي او دې کې سلبي جزئي دي دا پکه نشته ان جعلنا الشیاطین من غردولی دي او من غمسلکری دي شیطانان اولیاء من غردولی دي شیطانان او بیا دوستان للذین لا پردای کسانو لای منو چیما ضروری زکچدی کې توغیان دي نو د دې دوستان مشیطانان کړی ما راځه او بهږي حدیث کم دیه هلما خبره کړئ دایي پاجامو کې توه پاو باقي کسان جبرات الناوي پپاب بندکاو ٹھیکي انو ناري نو د ورځې پپر بندکاو زنان ته دې تابع وي ګوډه په ترلا او بلدار جسته عمدت وعام بینق وړي په موسمه حج کې او پایام د حج کې قبی او عمدت وعام او پاکیزه د خپل ناروځ دې د رضا خبرې جوړې کړې نالا پګدا غم روګ وي او و دې د دې پر سماتو باندې را دي مې زافالو هر کله چې بي د او یو مدعا ده خامداه شروع شو مې زافالو په شتن هر کله چې دیو کې د بي حیا کار لک طواف اور یانن په بربند تو کول د بیت الله نه نقالو بي دليل پر دې قائمي دوه دليلیا قائم کړی وو وجدنا علیها دی دد اے د دلیل یولو د دلیل سانی ولی واما زکه اسره ورانونه یاد کیدی ته ضرورت ته غوري قالو نو دی وای یو چې وجدنا علیها منګه بیا مونږ تی پاګی باندې آبا انا بزرگان خپل مشران خپل او پلارون خپل او نوها وین دلیل والله مرانا بها امرنا به حوالہ مون ته امر کړی دې پدې کار چې توا پپس کو په بربندبه کو نو بس راځه جواب دی قل ان الله الا یا امر بالبحشا الله پاک امر نکای په بحشاده به ہے په کار دا جواب دی د دلیل سانینا ټیک دا او د دلیل یا ول نه جواب خدای زکونکو چناغه نه جواب ښکار ردی نو د دې وجه نه قران یو زم ته ساکت چب شو دی چې ا و کنا چې وجدنا علیها با انو فلان کدي په ګمراه روان دي تم هم سره په روان دي ا تقولون ایتا فوا علی الله په خدای باندې ما اغس چلا تعلمون چې تاسو د هغه دای سند باندې نه پوی کې د هغه حقیقت تاسو نه ممې چې ولله ما مرنا ده دا کوبلو اند چنا دا سنل قلت وای چه امر ربی امر کرد پروردگار زما بالقسط په انصاف سره په حقوق العباد کې انسان څنګه یعنی چنده پکې فراتي نه پکې تفریدي په عدالت سره په انصاف سره چنده پکې فراتي نه پکې تفریدي او اقیموا ده حقوق الله شوروشو داسري هغه حقوقو ایماتو نه حقوق الله دي باقیم او تاسو چې دینو کې ته متوجې کړئ وجوهكم مخ مخونه خپل یعنی بدن مخپل وجوهكم بدن مخپل دا ذکر د جسد عمران ته نقل دي دی. او دي ت علماء دا استقامت په اعتبار وقالب دي با استقامت په اعتبار وقالب دي قالب څه بدن دا معنا چې دا عبادت په پتره قدر رسولي نمي عبادت په پتره قدر رسولي دیکتا دغه سره کنه دا, دا, دا. واقعی موجو حکم دا عند كل مسجد تاس ومتوجه کې مخونه خپل ته عند كل مسجد دا عند كل صلات ستې شرطه د مجاز دی ذکر د محل د مراد الحال دی پهږي مسجد دی مراد ته رسید حال دی چې صلات عند كل مسجد پن پي کې کنه يعني 15 د هر چکم دینو عبادت سا. او 15 د هر چکم دینو مسجد او ودعو هو ها استقامت په اعتبار قالبو دا استقامت په اعتبار د قلب دی ها ودعو هو اته سو عبادت کوي د خده مخلصین لله الدين په داسحال کې چتا سو خالص کونکي د شرک او د دنیا د د پره عبادت چې عبادت بالکل د شرک او دنیا خالص کړي کما به د اقوم د کثر نیچتا څخه پیدا کړی یا الله ولا مره تن نو توو موږ نسایان تاسو به او پس ته معاد نه بیا به کوم دین له تاج دا عملو وکنه او فریقان حدا دا فریقان ولې مونږ دی ها دا بينا پدې منسوب دي چې له حدا خپل مخبي مقدم دي حدا فریقان پک یو فرقه د الله او و فريقن شیخ سليماني جمل نامه کتلې دي مرګ لري چې دا فریقان ولي منسوب دا و فريقان هه مدته کې هغه بي دي چې وعد ول فريقن باس دا شیخ سليماني جمل په حاشيته الجمل الجلالين کې بي دي و فریقن و اضل الفریقن <تصفيق> <تصفيق> الله گمراہ کړ او ولی ولی گمراہ کړه ځکه چې حق علیهم ضلالتو فیل ازل ځکه ثابت شوی دی په دې باندې دوران ازل کې نوزکه الله طاقت تر کا سره کړه او د ما قبر کی وره ان هم اتخذ تعقیق سرمدوی نیولیشه دانان اولیا حاجت حاجت روان دوستان مرتوی کر حاجت روان دوستان من دون الا سوا د خداینا اداله تماشا ویحسبونا او گمان کوي چې انهم مهتدون من پسمل لار رواني پږي نداله بل تماشا ده چې ویفعلوا الشر و يتوكم او کار د شر او امید د خیر کي یا بنی آدم اے بنی آدمو خذو زینۃکم اے الوہدا آدم علیہ السلامونی سیتہ سوزینۃکم زین خپل د دې دک مراد د زینت ته سدی ما یواریا عورتکم مراد د زینت نه لري کړه کتاب هدایات کتابو شریعت کې وګوراس زینۃکم اے ما یواریا عورتکم هغه چ استاسو عورت عند کل مسجد عند کل صلات نشه دار پنيش د ارجومات او کودو او خوراک کوي او وشربو او شکاک کوي ولا پېشربو او شراب مخ کوي په خوراک او فسکا کې بيګي مشراب فسوسو قسمتې جوړدار رچو ته جاوه یو کده حلال نه حرام او ته د مشراب تي او یادار چې شي حلال دي لکن ډیر جهتي او خورو د دې خبره پدې کراغ ديږي خو فارو کی آزم منگو تاستویدی چھے اے مسلمانو دیر خوراک مکوائی پی کر کوا خا او مدن خرابی یپس دو البدن بین مدادا چې یوش کمول بدن ډیر زیادې بيمارۍ پیدا کړي ډیر خراب کړي بدن ډیر پیدا کړي او درې مدادا چې سستی پیل عبادت پیدا کړي په فی اوبه خراب کې خراب په اعتدال کوا په اعتدال باندې خراب کوا معتدل خراب کوا ورنکه معتدل معتدل دکو نو بدن بدی جوړي بيماري پک او بل اول ببدن په عبادت کې چوشتي دا په سرو ضرورت لري کله لایک خبري دي چې بارو کې اعظم کړي تیری بيماري راځي نو دا د خران ته وجه نراځي په شمان دي مسراد دي عجاب پیګر غره ده حسین وواقی دی اگر نصرانی راگلی وقو سر خبرو کلا نصرانی وطوی وستاس وگورا نا قرآن ازیم دیخو علم پا دوقس میں دی پیگی علم علمانی علم الادیانی و علم الابدانی کذا پیت تصریح تصریح چو شورو که پاول سر کدائی بارت راگلی علم پا دوقس علم دی ی علم الادیان دی بل علم الابدان دی کنا علمه طب علم الابدان ویدا تب کی وی مې دا علمه طب کې نشتا هغه ومتوی خدا پاک علمه طب پا پیږي په یو د آیات کې بند کړي دي پټول کې نا ویسینګا کلوا وشربو ولا تشربو او دې خدا ته کوم څه فرات کوي سکا کوي پدی عقل او شرط کې اسراف او تجاوز ما کوي حضرت مبارک په حدیثو کې شنو دي ویلي وی وی دي ورته رسول الله یو یو حدیث کی بن کړي دي په څنګه حضرت وی دي المعده ام الامراض ام الامراض والحميه راس كل دوا واعط كل بدن ما عوضته دامه تچدا د اصدی ام الامراض دی دا اصل ل دی ام دی د مور دا او ول حميه راس کل دوا او پری سر د اری دوايي دی او اعتی کل بدن ما اوتوه او بدن ته اغشې ورکوچ تا په بلد کړني میجال پیږي بیا تبي برابرسه دو د هارون نشید په مخ کې و تبي چ ولله ما ترکا کتابوکم ولا نبي يكم لجالي نوث تبہ و استا سقران عظیم اوستان سر حدیث او پیغمبر و دجالی نوح حکیم ضرب المثل پر حکمت کی تیر شبی تھی و عقدات معلوم کرے دے اب پش دا چھ غلط دی نہ دا کنا راضا بس نو دل کلو وشرب ولا توسب دګ او تاسو ته خبره کوم ها ماځکنا دا څه دغه چني کنه دیر فراله بس دګ دا تبایدا کوي او بس کنه یان له کوم دا سړی خوده ته یانې ولایت ناش سړی نشه چې دا یاد لره ها چې دغه خانکۍ نو دی ولایت بالکل نشه شلو زکه چې هغه ولایت یانې معرفت باندې مو وقوف او ماری مار 20 کم خوراک مو خوږته دی دی پیږي نو بس د قشایر او حدیثو کې وتا ترا شي چې دا پیږي کنه اے یو بس هو حدیث بل به مده هغه دغه چې پیغمبر علی السلام وایي خلق ډیر لوخي دکې خوبتري لوخي چې انسان دکې هغه خیرته دا چې دا خیرته دککړه نو دونه بدرین لوخي په دا مختز مکه ده نه ذکرې په رسول الله فرمایلی چې تاسو به هټه کې تقسیم وکای دا بل حدیث ويا مازه سو یو حساب القران تورکې یو حساب سکان تورکې او درې محاسبه ساغشتو تورکې هغه وځي کسان پکې راوولې ګینو هغه د سازه پکې هم وندې رب پاک اللهم باندې ته تحت تم دی کله په یو طرف ګرځې کله بل طرف په ګبرې نه دي اداي قانون دي چې څونه فراق زیات کې دم ربدې سړی ته روزه زیات انده گئی چې ګونه چې څونه د شپې لکه جنت لبا داږي په دومره تکی په دتا اته کې پدې نه خبيږي ګورې دا نه په هل مزید کې لګیا دی دا چې سونه ته خوري په حل می مزید کیا نو مو من النومي النوم والاكل يتولد من الاكل خو د خو په پیدا کی چې قرآن ته خلق نه نورو دا کنه خو خیر د ارشدی سره بیا کنه کمی چې کوي ها دا چې سری کمی کوي نو دا ودا ارشدی د خپل طاقت سره لکه وګور بس څه فکر کاوه مستاتو ته تدبر وره پڑھی شي نوی پاو کم بو خرا كیوانی مادیو خولنوری ربخی تیکتایو سالی دی سلور رو رو رو خری نوی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی تیکتا آسیو سالی دی یه و دو رو رو خری نوی دی دی پاو کم یو خری نبیانی تگوه را لکه دا که پاو پاکی کمو وال پتول اس طرح تون کی پکارتی دامان آسیو سالی مزبوت سالی دی تکلا پالواند نواغ سلور روڑه اخرینا داسه نه ده شابدو اخری کاغایی وو اخری نو زن بدلو کی مرکی داسه هم نه ده جی تانوی بابا وی اے وی ده بدن مسال چره کانا ده پشان ده استه که است دیر مول که لطب درکی اری باو که رو با ده خورده یاو که درده او کن پلان که با تسملی کوری تانوی بابا داوی ده ده البس فائر په چلدې کې او چل دې چې دې د نو دې ببابز ته په لار چې سم بیا به کار نه کوي دا کار کوي په بس نو بیا خیر کاري ویلا چې سړی څلور وړې فری دوم نت زبردست پهلوان شړې نو بس دې دې پاو کم سړی وړې یا کډو نې نو دې لالابې پرته دونه کمی دی وکدا سن دا تر څړې سم مناسب د اوس اوس د ورکوټي سړی او کنا زبا کمی او کمو تنگا تالیب دی غرص نوجوان دی نو دی کم دی نو دی چوز دی چوز دی چوز دمان مروغ لی کنا سبال بیوٹکیم نیشو بیل نو دی بدن سر موافق کمی پکار دی اس پر پیش دی کدا چل دی جی خیو خبر آخر بل کوما اگر دا علماء دی دی خبری بدی کی لکی دی بل خبر دادا چی نگل کلی دی دی دا سو صاحب رحمت اللہ لکی دی دی دی کم سلیچ پرمزان کی دیر خوراکو دیر سکا کئی ندلعن لکم تتقون نبذیوزی دیر بفاغی که نداخلی کی پرچوی کم اے نا تو گرخا کم اسرار دروجی چی دی یو خسواب د مسلمانی خوبی یا خبر داما اے دا قتلی میتو مال راگل یاوزی پا دیا مسلمان خود دا پخواب بی اس نو مسلمانې بیل شهري دي نو روژه ثوابته خدای درکې لیکن اسرار د روژې به د ډېر خراص سره اسرار به نه پیدا کیږي کی. کم مقصد د روژې چره آب خبر نه مقصد د روژې څه دي چې صفت مملکي پیدا شي نو ګوردا دکې یو څه ته خارته وي ویدر ته یو ورک نه ګورا چما خامې یو خورا کو کو نو مسخوتن بل خورا کو نو پیشمنی مال بل خورا کو نور نو نور کلبات بزله کوس درې زله وسلوړ نو مقصد دروجی چې صفتي ملکی په صفتي بهيمي باندې غلباو کی نو دا خو صفتي بهيمي په صفتي ملکی غلباو کړه نو کوم دغه مقصد دروجی راغی خدا پر دې پدې ست خوراک مکه و دې ته خدای محتاج دی مږي ته قرآن مکه وسکات مکه وينشي ماندات دي دا چريک نه دا خدات کی صفتي ملکی پیدا کړي نو چې قرآن کا اسکا ډیر شو نه صفتي بهيمه کې قوت راغې صفتي ملکی قرآن کې کړه ها کزا چې و ترہیب دا خبر دا ځنه وکړي شي بل زنه وکړي مکاشې دل خوښاله د دې معنا لري نوزک خو خدای په کوم کلو څه ګلو وشربو ولا تسبو پس راځي را کوسکات کوي او پدې کې زیاتت م کوي په خوراکو فسکات او انه به شکد الله تعالی چري نه حب المسرفین نه خو خیچ دینو سو او اسراف کوم کې تجاوز کوم کې قل تووا یا رضا چې من حرمه جام حرام کړی دي په یی کنا د تحریم دparagraph محرم پکار دی قلتوه چې من حرمه چا حرام کړی دي زینت الله او عمده پوشاک مراد د زینت نصری یانه هر شی د زیب و زینت دته دنا مراد یانه سوالا یانه مراد د ملباس والا او عمده پوشاک الکتی اغه عمده پوشاک اخرج چا الله رښتلی دی نه پیدا کړی دی لای بادیهی لن پیدا نا پوان د نهفه د خپل بدنګانو او طيبات او بل چا حرام کړی دي لذیز اشیاء او عم دخره کنا پیګ کنا عم دخره چا حرام کړی دي من رز کې د رزقنا کاقب کنا د رزقنا کاکام ماکول وی که مشروب وی ک دواوی پکې دي وای دا دا کمیو او پکې چا حرام کړی دي نه داشد دا بهره پیګ ويستهدا حرام دې دا په او بحير دا پلان کې دي ها نو دا تحريم دا 파ره محرم پکار دي نو خالق الله تعالی دي او محرم بل شوک دي دا خو نشي کې دي اوبه پوښیږي محرب په کوئی چکل هيا چپیږي کنه چدان دغه چدي دا څو دا طيبه وایا كله کي دا طيبه چدي للذین دا سړي مخلوق پیدا شوی دی مستحق دي للذين امنوا نه کس همد پر چی ایمان رولې په حيات دنیا په جون د دنیا کې اوم او ها دې کې او ور چره کافری خوري نه د مسلمان پتاوی داري خوري که مسلمان نه وي خدای درن کې کافله قرعون کی دا, دا کافری چوکري کنه د مسلمان په برکت خوري کړي کله چې مسلمان نه نو بیا په دغه دنیا وی نه به کم دی یبه خالصتا بے شریکت پر روز قیامت او صفصر شریک ني دک قدرت نه او دنیا ته هک ټیک تو توې باشت خو قدرت پکې شته او په آخرت کې پکې قدرت نشته او کذالیکا نو فصلو لایا دکره مونږه په تفصیل سره بیانو ایتونا وضح حد سرق یا علمون دا قوم یعلمون په پنه دای قوم چاغي کې سمج وی او سمج داخله کی قل الله وی چې کوم شيونه خدای حرام کړی دی غدا دی قل انما حرم ما مشک الله تعالی چې حرم حرم دی حرمه حرام کړی دی عربی رب, رب زعما الفواحشا پیګه غټ ګناونه لکه زنا وغیرہ مازو حرم منها هغه چخکاری دا دینا او ما بطن داغه ټګ ګنا په کاري یو کپ پټه یګونه هغه لمی دی اول, اول متلقی گنا. متلقی گنا اسم او الله حرام کړی د مطلق ګنا مطلق ګنا مراد اسم نشدي مطلق ګنا او باځي وایو چې مراد د اسم نشرب دي مراد د اسم نشرب دغه مزه به دي پیاوت کې چې شراب دي او د دې بوجي نو اشاره ویلې دي شریبتل اسم حتا زل عقلی بلې پښېږي شریبتل اسم حتا زل عقلی كَذَالِكَ الْإِسْمُ يَزْحَبُ بِالْعُكُولِي شَرِبْتُ الْإِسْمَ امسكال شراب حتى ذوالحقل تردش عقل مكار پریخو دو ختم شو او كَذَالِكَ الْإِسْمُ يَزْحَبُ بِالْعُكُولِي او دق رنگ شراب نوشی چدا او شراب پوری چدا نو عقل دے انسان خرابای نمونا ده اسم نصده او دا شیر کې دا پيغه تفسير علماني وغيرها او داننګي قطبي او وي پګه دا شیر روڼي دي چې مراد دې اسم نه پدې ده چې خمر دي دا هم پکه ستري ا الاسم يذهب بالعقول دا پدې ټول کتابونو کې دا شیري ويلي چې مراد دې اسم نه شراب دي اول بغيا او, آو دغنګي صدا دغنګي تجاوز کول قبل باندي داغه پمال ته جاوس کول او یاد هغه پنپسته جاوس کول داغه په عزت ته کول رې ولا فقيري بل يا سمانه ته جاوس کول پمال د انسان وایره پنپسته انسان پجاه به انسان چې عزت ولا واجب بغیر حق او په ناحق سره ظلم سره او بل دا خدای حرام کړې دي چې وان تشکو بالله تاسو شریکو نیسے پخدا پورے ما علم یو نزل آنغا شریکو چا اللہ ندر آنازل کڑی بھی ہی بی اشرا کی ہی فئی گدا آنغا پھا شریک دلیل اول دان خدا حرام کڑی رے وان تقولو علالہ چا تاسو کو اے پخدا باندے ما آغا آغا سرد لا تعلیم چرا گے سنت تاسو رنشتا چا سرے چکه دا څه زو چې دا خدای په حرام کړی دا دا حرام کړی دی والله به سره تنبذ ترني معنی دی حرام کړی ابل ان فو کوئی خیر ولی کل امهت دا پاره د هرې جماعت اجل سري دی کې او نه ته د پاره د عذاب یا نه ته د پاره د مرګ نه د پاره د عذاب یا نه ته د پاره د مرګ پایځا جاء أجلهم هر کله چې راشي هغه نه تر د مرد ذبی یا د عذاب دی لا استاخرون روز تو بنشي ساتن یو پټي او برستن شي په یې او لا استقدمون او نه بړوان شي دا ولا استقدمون په لا پشلکیان اطبتي په په ایزا جاء أجلهم او ځکه چې کپسنکان لا استاخرون ما د ذکر چ ارکلا اجل راشن بیا د است لاش تقدیمو سمانا دا ها او شا منصور مو چې یو ترجمه کولی جی وو رجی پیزا اغم د تکو خا پیزا جا اجل هم ارکله چې راشي نیټه د مرد دی او یاد عذاب نیټه د مرد ناشي لا استاخرونا نورشتو کیږي په یې په دوه یو سات په دوه اگانو د دوستانو دواګانو د دوستان وروښتګی کینه کبا نه استقدمون انل واند کیږي پب دعاء د دشمنانو داتا جما کولی یا بنی ادمه اے بنی ادمو راځی ایم مای اتیانکم ایمان زلیذو غری یا بنی اگبا اے بنی ادمو ایم مای کچتران لتاستا رسولن پیغمبران تون پیغمبران مرادی او سو کوئی حضرت مبارک کی مرادی او د اعجمه تعظیمنه رسولا منکم دتا سنا رسول یا قصونا چې دی بیانور علیکم پتا سو باندې آیاتي ایتو احکامو جماه ایتو نه توحید جماه به کې نو پمنیت تا چا چې ځانو ساته د شرک نه او درستی وکړه د خپل عمل په خوفن علیهم نبجره په دوی پیګې رسنا دا عذاب نه اولاو هم یحزنون نه به دی غنجمشي د پوت کې دوه د ثواب نه اول الذين كذبوا بآياتنا هغه کس چې دگزيب دایاتون زمون کړی دا دایاتون د قران او واستک برو انھا او داغه یې نست کړی دی تکبر کړی دی د ایمان روړو نه پدیاتونو ملائکه اصحاب نار پیګې مستحق النار هم بیا خالدون پمن ازلمو دا تفصيل لما قبل لې امام از لموسوق لزالم دی مہم منستر علی الله کذبن چې دا خدای دوی دانه جوړ کی په لابه نه دروغو چې نسبت تشریک وکئی نسبت الواد وکئی نسبت تصاحبی وکئی او کذب او یا تکذیب کوي پایا ته نو خدای پاک باندې نو تکذیب پایا ته نو ابتراء ګوړه کوفر دی کو او ابتراء علی الله کفر دی کا دا بهم پرېچې دی ینا الہم رشیک به دیتا الله په په دنیا کې نصیب و د دنیا سره بلګای حصہ د دی د رزق نه د عمر نه د عارفه او شرت کتاب منل مكتوب کلوح المحفوظ دا کتاب مصدر دی مصدر مبنی للمفعول دی دا غلیکل شوی نه پلوه محفوظ کی من المکتوب فی الازل دا مکتوب کم رزق او کم عمر چې دل مکتوب فی الازل دی غب مکمل وترشی دنیا کې د انیامت احمدی ح ح حتا اذا جاء اتم تر دې جرشی دی تا تک رز په اے دا تک پوری دنیا دی له جنت دی نمبر روز پوری رسولنا پیلی اشتازی زمانگار چه آغا ملک و الموت تی او داننگی ده دم اعوان دی مداد کارار و سرشتا کنیشتا ناو دی و سرم یتعوبانهم چه دی دی روحتونا خبز گی نقال و دا پرشتی بوت توبیخان ہوئی چه اینما کم زیدی آغا خدایان کنتم جویتا سو تدعونی چرا بلبلما من دون اللہ ولی زکر چه فده سخته دا مرک خودی پکار چی چې د مرک خوننانتان دفقی چه ای باتت کو تپه دې شرطه کې دې لري چې دې صاحبانو په بچ کې نو قال دې بوي په دې بلو ان نا غائب شو موږ حنين نوشه اځي او شهيدو بعده کړه او کې خو بي اقرار وکوک میک کنه يمان کې غيب ضروري و هپ کنه دې ضروري او دا معاينه دي و شهيدو على انفسهم عدي بګوایو کې په خپل ځان نه چا انهم كانوا کافرين چون موږ او څو بخت مسترګو باندې ژبيني قال او بو بي الله تعالی پروز د قیامت باندې پیږي کنا او یا ملک الموت په وخت مرګ کې دغه خبرې قیصنا الله سبحانه وکړي دي قال کې یا قال ابو وی ملک الموت د روح کبس کولو کې ادخلوا دخلو الله تعالی چې داخل شي فی امم پیږي او جماعتونه کې قد خلق جتیر شوې دي مې رقم لکم بیر تاسو نه مې د جننه د پیار ور انسو او داخل شي فن د پن نه پچا پره متعلق دی په ټولو پورې داخل شي په اور کې ځکه چې غمстаў څو په کافر دي الله کوئی چې په خلق دی یو تابعین دی بالمتبوعین دی, دی, دی, دی یو ساده راندي او بل فقرا دی الله په کوئی چې کله دخلت هر کله چې داخل شي امتهو پیګيو جماعاته چې کم د ادنا مرتبه ولنه خلق تي چې تابعین او فقرا دي یکتا نو لعنت جهنم ته ورداخل شي نو لعنت دا بلانت وی اختها پیګي په خپل مشابه په دین او په مذهب کې په خپل خور باندې یعنی په خپل مشابې فی دین چاغددی سرداران دی وای دی کینه <تصفح> دی حتا عزت دارکو تدارکو دی اصل کې دیفی دا اید دارکو په اصل کې تدارکو دی <تصفح> د ادر خدال پدال ته مطعم شو نو حمزه تک دجی حتا عزت دارکو تر دی چې دی یو می دا قاطع ترجمه ده په بل باب کوم کرا یو بل می یا اپدی کی جميعا مقالت اخراهم دار حمد خاص تی د پر د تخفیف عذاب چانه تابعین اگر چه منذور نه دي اخراهم او بوته ويو او بوہی اغه د وجد اولی تویفینا چا هم شران او سرداران چهره بنای پرودگار ته منگا دا اول دا مشران اګول لونا بیمه کومرا کری و ان ال خدا نفاتهم ورک عذاب, بی دا دا عذاب دا دا دا دا دا وی پند چنده د اورنا یو عذاب د بلالو بل د اضل یو د گمراه او یو د گمراه بل د گمراه کول الله بو تو وی قال ان لكل من د منکم و دا پاکتا ار یوستانسو در بیر بیعپن جد چند در دی ورے دا گوی دا یو دا گمراه اے دی بلد گمراه کول دی آستانسو دا پا رئے یو دا گمراه اے دی بلد تقلید پیل باطل لے تقلید پیل باطل لے کل دے کل دے کل دے کل تاسو پیگئے نا چھکم پیگئے چھ ار یو سرے پا کم عذاب کده مدابر لعذاب نا پیش جدی آو او او وي بو مې چې د منګ นํา کنه خدای عطا عذاب شپکا او بقا وي بچو ګره درته خیر خبره وکړه مکان طولاهم او بو وي اولنې توي اخراهم نه پر دروستنې ته بي کانا د دخول کې چې کوم رستنې له خام هغه دارا په ما کان لکم نشتره پتا سباندې استا سر پار پمګ من پز دین پو کېته په طبيب تا عذاب کې دکتا نبااس فرشتبو توئی چې پزوق العذاب جميعا مشران او کشران دما كنتم تکسبو ان الذين كذبوا بآياتنا خدای پاک وی چې اته سان چې دې تکذیب زمون د آیتونو کړی او برو انھا او داغین تکبر کړی دي عملاً لا تفتح لهم بیګی لا تفتحوا لارواحهم او اعمالهم قلوب نشی د دې تا او دا دو اعمالو تا ابواب السما دروازه دا اسمان دروازه دا اسمان بوتا نشي چې چی دوی پی برا ارواز دا دوی علیین تلاشی او یا اعمال علیین تلاشی دا سی دکر ندا او ولایت کلون جننطا او دی بداخل نشی جننطا حتا یلی جل جملو تر دیچ داخل شی نر چزرب المسل دی پا غٹوالی کے فی سم من خیات دستنی کې چزرب المسل دی پزیق المنفس کے اوشی تو پینشو ان دیو نکا ماں پا کساوانا گشتا بگری ناو کرا تاو تاو فکر کردی چا ماں پا کساوانا گشتی بیاوی بی امتغور رہو تا حتا یلی جل تردی چه داخل شنر اوخو چه زرب المسل دے پغٹوالی د بدل دے په بشوہ پده اکی میں ساوانا گشتا فی سم ملخیاد پسوم دستنے کے چه زرب المسل دے پزیق المنفس کے فی اکی سوری خودیز خدا سوری دیز جاک نو پدې تنصوري کې دا غټ شي چې ضرب المثل دي چې اوخته دا ور نه نوټو ندي بجړه تلاشي غنني شته لکهن ا لکهن لا کلی باطل فلمقدم مثله دخول د جمال فی سم الحیات محال نه معلق او محال پر او محالینو څرседа کاته مثلا درک اگر پکیمن تکیتو او وکذا لیکم دقران او ان دقران کې نجزل مجرمین موږ جزا مجرمان د کله مکه دیو کو نور شت او کار شت او الله په کوئی د شدت عذاب بیان دی ما د کیفیت عذاب جهنم بیان دی کیفیات بیان ولا له من جهنم د دې لپاره د جهنم نه میادن چراش وي غواش او ومن توکه مخواش او دبر طرف نه به سبي مارکه غواش دا غواشک پردي دا جم دغشتون دا پردي بوي نه تبکي بوي اي دا يو پردان دا بل په غواش کړي چې مې ښکاري شيتون دوي ختم الله علا قلوبیم والا سمعیم والا اب سوال مگر شاوت دے کاند او وقدارکم دکانگی نجز والمین والذین آمنو اگر کسان چیمان روڑ دے وعملو السوال حاتی او عمل دنیقو کارونو قڑی دے دا بس راضا وعملو السوال حاتی دا لا مکلف الا وصحاها ورغیت جی والذین آمنو عملو السوال حاتی دا مبتداد او ولای صحاب شعب جن دنیا خد دا خبر دی او لا نقلق نفسا الاو ساته مت جمله مترزدا دا ولی را دا زکه چې به امن السالحات اصلحات کې لی پلان دی اولی پلان وی کې کنا دا څه دی ار کله چې محد دغ دی چې قرینه په حد باندې نو دا نصفه په استغراقه نو سمنا چې عمل د ټول صالحات او کې نو علی بجنتی وی है? او عمل دا فول سوالحاتو چه دینو دا خوگران دی دیکھتا نو اعلا دا جملة متعذر رو چه نا جنت چه دی دا پاسان عمل حاصلی گی دا سنجگنی پا گران دانو کلیخو نفسا منگا تکلیف نور که و نفس دا اللہ او صحا مگر پا قدرت تاقدتا غی دا کسان چې دی سحاب الجنہ هم فيا خالدون او اللہ پا کوئی چه ونزعنا حدیث پبارک کلاغل معلم التنزيل کې دا حدیث نقل کړی دی چې جنتيان به ویږي د دروازې جنت تراشې کنا دا غواړه دا حدیثه نقل کړې تفسیر قرطبي کې چې دا کله دا جنتيان او معلم التنزيل کې چې دروازې د جنت ترور شيږي مت دي کې چې د دې جنت نورنو د جنت تلا ورننو تیندي دروازې سره نزدې ونی دي یو دوه نی لیاوی چینه نه به بووشکی مصراضا مدبا تن نو تمام امراض لاشي نحسد او کینو پوغز دا امراض دي کنه او پځ او پبلی چینه باندې و اولنبي نو در ظاهر بدن نواف ختم شي او ذا لیکا او څنګه دي ا پېږې بساق شراب د طهور د خا بق شراب د طهورم نو مخک بسادی پیګې دنیا کې چکه مکینې شوې ده کنه هغه کېنه په پديانہ ته وځي هغه بختم شي کینی منی بختم شي بل کل بس هغه د قائد درچ د امداد ته تاسو ته ونزعنا من با اوباسو ما في صدورهم هغه چې په سينو د دې جنتيانو من قیلل س کینا په دنیا کې څنګه به و تاسو نه اګه چینو چینه چینه سره بوي بس را دي نه یو وی چینه نه د لاند دغه بوزي اته په دې به ما چینه باندې ولادت اوله بي کنه او